Sara har tåget till Göteborg en kväll i slutet av oktober 2020. Hon lockas dit av en kompis med löften om en fest. Det ska komma kattiga killar och kända rappare. Men den här festen den har förmodligen aldrig funnits. För väl i Göteborg så blir hon misshandlad och knivhuggen. Du ser, du kommer inte komma ut härifrån. Du kommer inte komma ut här för det, det jag minns. Hon är chockad, hon är rädd, hon gråter, hon skriker. Det är fruktansvärt. Fyra tjejer har åtalats för att ligga bakom attacken. Men frågan är vad som egentligen hände. Vi har fyra helt olika berättelser från de här tilltalade tjejerna. Jag är att min dotter också håll till med kniven och gjort dotterhåll. Igår avslutades rättegången mot de fyra unga kvinnorna som är misstänkta för mordförsök i Göteborg. Du lyssnar på Peter Krim, idag om tjejbråket som gick över styr. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, Eva-Lisa, det har varit en väldigt intressant krimvecka. Ja, men dels har vi den här domen gällande dykningarna kring raket efter Estonia. Men... Det har ju också fortsatt puttra på saker i vårbergsmålet. Och vi kommer att prata mer om det här mot slutet. Men den här veckan, då ska vi prata om en rättegång som avslutades igår som handlar om unga kvinnor och väldigt allvarligt våld. Det handlar om ett mordförsök mot en ung kvinna. Det är fyra andra kvinnor ungefär samma ålder, ton, sena tonåren, 20-årsåldern som är åtalade och misstänkta. Det här mordförsöket det skedde i slutet av oktober förra året. Och det här fallet är intressant eh, av många olika anledningar. Både för att det är så pass unga tjejer, att eh, händelserna kommer lite från ingenstans. Eh, de här personerna var ju vänner innan det skedde. Men sen också i utredningsarbetet från polisens sida. Det har varit lite svårt att, så att säga, sätta kniven i någons mm. hand. Det man vet är att det används en kniv, brottsoffret- har definitivt knivskador, minst fem knivhugg. Men det är lite osäkert vem som har hållit i kniven. Eller vilka? Och vi ska vara tydliga med att brottsoffret och de misstänkta- de heter egentligen någonting annat. Klockan är 16.38, den 27 oktober- och det plingar till i Saras telefon- det är Saras kompis Frida som vill att hon ska komma till Göteborg för att gå på en fest på Gotia Towers. Drejla och Adel kommer att vara där skriver hon i smset. och de kommer överens om att ses vid tiden på kvällen vid centralstationen och Sara gör sig i ordning. Och nästan en timme försenad kommer hon till centralstationen och hon möts på perrongen av Frida. Frida är klädd i jeans och dunjacka med huvan uppe. Sara har med sin väska eftersom hon ska sova i Göteborg och hon vill lämna av den innan. Men Frida insisterar på att hon ska följa med henne direkt. Alltså jag får typ någon konstig känsla faktiskt. Hon, hon, hon hade på sig lyva, hon hade inget smink. Jag tänkte, ska man gå på fest så här liksom? Sara och Frida kramar om varandra. Och Sara följer med Frida bort från centralen och mot åkareplatsen som ligger bakom ett stort hotell i centrala Göteborg. Hon bara, men jag skulle ha Ecstasy. Så jag bara, va? Hon brukar inte ta sånt. Så jag blir lite förvånad men jag fyllde med ner dit. Det här är väldigt nära centralstationen och det är en byggarbetsplats där Frida leder Sara in genom ett hål i ett plywoodstaket. Klockan är nu kring elva på kvällen så det är mörkt ute och innanför den här plywooden är det ju inga lampor tända. Det är alltså rätt svårt att se. Så jag gick in i den här fällan. Jag ser fyra tjejer. Vi har varit på uppdrag, jag och min kollega. Det här är Emma Andersson. Hon jobbar som trygghetsvärd för västtrafik. Rör oss eh, till fot och går förbi åkarplatsen i Göteborg. Där hör vi ett skrik, eh, skrik. Skriken kommer alltså från bakom det här plywoodstaketet. Då skriker jävla hora, du ska dö. Så jag bestämmer mig för att banka till på de här skivorna som står där. Och säga ganska högt att ni får komma ut därifrån. Och Emma och hennes kollega, de står ju här framför plagwood och de följer liksom med de här ljuden längs med staketet. De lyssnar efter stegen och de fattar inte riktigt vad som pågår på andra sidan. Skriket slutar och vi hör att det tysslar och tasslar där inne. Och vi rör åt ett håll och vi går liksom efter ljudet som hörs där inne att någon rör på sig. Till slut kommer hon fram till en lucka i de här plywoodskivorna. Och där kommer Sara ut. Ut kommer den här första tjejen som då är skadad. Eh, och jag ser att hon bläddar. Eh, och hon, hon säger då att hon är jag känner Men, ingenting. Jag känner bara att jag ut blod. Det är, det är, alltså, jag, jag känner inte när jag får knäven in i ryggen. Då säger du att du inte komma ut härifrån. Du kommer inte komma ut härifrån. Det är det enda jag minns. Jag får ut henne. Jag lyfter upp henne mot mig. Eh, där, där står jag med henne. Eh, vi flyttar oss lite ifrån det här hålet. Hon är chockad, hon är rädd, hon gråter, hon skriker. hon Det är eh, fruktansvärt. Eh, hennes blick går inte att beskriva mer än att man ser rädsla också, eh, i hennes blick. Och efter det så ringer Emmas kollega SOS Alarm och fler väktare som är i närheten. De samlas upp där och de lyckas ju gripa de här fyra tjejerna mer eller mindre direkt på platsen. Även om de springer iväg i början så får de ju tag på dem ganska snabbt och det samlas väldigt mycket folk här. Då har vi alltså Sara som kommer ut från den här byggarbetsplatsen. Hon är skadad, mm. knivhuggen blöder. Dessutom Frida och ytterligare tre tjejer som blir –misstänkta för att uh, ha gett sig på Sara. Det är alltså läget nu på kvällen. Men om vi ska titta lite närmare på vilka de här fyra tjejerna är– –för de känner ju uh, Sara på lite olika sätt. Sara, hon är i 20-årsåldern, bor några mil från Göteborg– –känner två av de här tjejerna. Dels då Frida, men också en tjej som vi har valt att kalla Anna– och de är ändå hyfsat bra vänner. Ganska nya vänner. Men verkar ha varit ganska tajta de senaste månaderna. De har umgåtts en del. Ah. Och Frida och Sara de är båda kring 20 mm. och myndiga. Mm. Sen är det två andra tjejer med. En tjej som är 19 kommer från Stockholm och är här nere i Göteborg på besök. Och så är det en 17-årig tjej som mm. är bekant med både Frida och Anna och framförallt känner den här Stockholms -tjejen. de har lärt känna varandra på ett eh, syshem och gemensamt kan man väl säga för alla fyra de här tjejerna som de blir misstänkta för den här mordförsöket knivattacken, misshandeln det är att de har lite struliga bakgrunder alla är inte dömda för brott men några av dem är det Ja det är en rätt brokig skara tjejer som är misstänkta för det här och de har ju alla väldigt olika versioner av vad som har hänt bakom den här plywoodväggen vid platsen. En ung kvinna i 20-årsåldern års attackerades i natt med ett vast föremål vid centralstationen i Göteborg. Fyra personer har gripits i ärendet, alla i är 20-årsåldern. Polisen reducerade händelsen som försök till mord. Men i alla fall, läget på morgonen den 28 oktober, en onsdag, det är att alla fyra misstänkta sitter i arresten. Om vi ska ta upp det här med motivet då, för det verkar ju vara ett högst personligt bråk som ligger bakom att det här är urartat som det har gjort. Det är ju Sara och Anna som har konflikten. Anna har varit tillsammans med en kille som eventuellt har varit våldsam mot henne. Hon har gjort en polisanmälan men det har inte blivit rätt sak. Det. Mm. Sara har umgåtts med den här killen och det verkar som att det har blivit något slags gnissel mellan Sara och Anna. Vad Sara har berättat för den här killen om Anna. Exakt Ä vad som har sagts, det vet vi inte. Men det verkar som att det har Snackas bakom ryggen på folk och det har blivit en väldigt stor grej. Men Sara tänker ju inte på det här när hon sätter sig på tåget till Göteborg. För hon verkar inte ha förstått att när Frida hör av sig och säger kom till Göteborg på fest, då finns också Anna där i bakgrunden. Men oavsett motivet här, nu siktar ju polisutredningen in sig på vem har gjort vad. Vem har hållit i kniven, vem har slagit, vem har sparkat. Och just när det gäller kniven så går ju uppgifterna lite isär. Framförallt kanske under de första förhören. Den där kniven sätts i framförallt Fridas eller Annas händer. Och Anna, hon erkänner att hon har misshandlat Sara men absolut inte att hon har använt kniv och de andra två tjejerna som inte känner brottsoffret de säger bara att de förnekar brott i det här allra första förhöret. Det jag fått till mig då det är att jag har ett ärende med fyra Frihetsförövare unga tjejer. Åsa Nilsson är åklagaren som på onsdag morgon, alltså dagen efter mordförsöket, får utredningen på sitt bord. Och tiden för brottet råder inget tvivel om. Det grundar man på när brottsoffrets tåg kommer in. Eh, målsägarens tåg kommer in strax innan 23, så, så det just klockslaget är vi väldigt säkra på. Och på själva brottsplatsen här mitt inne i Göteborg, väldigt nära centralstationen, där grips ju både tjejerna och spår av missande finns ju lite överallt. Alla tjejerna har ju blod på sig, det är blod på kullerstenen, det är, ja, det är en väldigt tydlig brottsplats. Själva åkareplatsen är en ganska stor öppen plats där det ligger en, en bussterminal och det ligger precis i anslutning till ett stort hotell. Och, så själva åkareplatsen är, är upplyst. Men just den här byggarbetsplatsen innanför den här byggnadsställningen, där är det såklart mörkt. Under polisutredningen hålls det flera förhör med de misstänkta, men såklart också med brottsoffret och vittnen. Dessutom skickas ju kläder och den här kniven på undersökning till NFC och så kollar man övervakningskameror nära brottsplatsen. Och såklart också de misstänktas telefoner. Och det är ju här man får bekräfta det som Sara har berättat. Att de har mässat om den här festen för att få henne till Göteborg. Jag satt med och räknade här 80 sms från klockan halv fem tills de möts upp inne vid centralstationen klockan, lite innan klockan elva. Så det har ju varit en väldigt tydlig så. Dra henne in till stan. Få henne att ställa in eventuella andra planer som skulle göra att de skulle mötas upp senare eller inte ses inne vid centralstationen. Intensiv kontakt inför en utekväll helt enkelt. Men när vi läser förhören i det här fallet då är det några detaljer som skiljer sig ut minst sagt. Och det gäller både själva liksom, planen för vad som skulle hända och vad visste egentligen Sara någon kom till Göteborg och vad hade man liksom, snackat ihop sig om innan. Och återigen det här med kniven. Vem håller egentligen i kniven? Målsäganden, hon är i uppfattning av att det är, är två stycken av de tilltalade som, som håller i den här kniven och utdelar i vart fall ett hugg var. Det här är alltså vad Sara som är brottssoffer säger under polisförhören, att det är två av tjejerna som huggar. De misstänkta, de... Det är ju inget tvivel om att de har varit där på platsen. Ja, nej, det förnekar de ju inte heller. Men ingen av dem vill ju ta på sig att de har använt kniven mot Sara. Men, men det vi vet är ju att målsägaren hon har de facto knivor i kroppen när hon kommer ut från den här byggnadsställningen. Och det har inte funnits någon annan än de tilltagare på platsen. Och kniven, som vi sa, den skickas ju också på undersökning. Men det hittas ju bara brottsoffrets blod. Det är alltså inget DNA eller fingeravtryck som hittas på kniven. Det blir ju lite knepigt det här att avgöra vem som har hållit i det när man inte har någon typ av teknisk bevisning. Då får man titta på andra spår istället. Mm. Och brottsoffrets blod, det hittas ju på alla fyra misstänkta egentligen. Alla har hennes blod på antingen skor eller kläder eller båda delarna. Och tre av dem har även hennes blod på händerna. Sen har de lite olika förklaringar till varför blodet är på händerna. Alla de här fyra tilltalade, de hoppar på henne- och då är det både sparkar och slag i Hon ligger ner på marken och hon får då även minst fem knivhugg. Till exempel Frida mm. förklarar blodet på händerna med att hon ska ha försökt hjälpa Sara. Så utmaningarna med hela utredningen det var det här att det är mörkt. Tjejerna är bakom ett plywoodstaket så ingen utifrån kan ju se vad som händer- det är svårt med minne, alltså det är, om, när något sånt här traumatiskt händer så blir det ju svårt att reda ut exakt vad man ser och när och vem. Och utöver de problemen så finns det också en sak till som är rätt viktig för att förstå de här fyra tjejernas olika versioner av vad som har hänt. Det är ju att alla fyra är påverkade av bens och två av dem ska också ha rökt på någonstans i närtid. Och det gör att de enligt förhör har gett ett ganska kallt intryck på platsen och även innan. Ja, lite kyliga, lite lugna, lite kanske för avslappnade i den här situationen. Och att det inte finns något DNA på kniven- det känns ju lite märkligt. Det är ju i alla fall en tjej som säger att hon har tagit upp kniven. Det är Frida, säger att hon har tagit upp kniven och slängt iväg den. För de hittar ju kniven inkastad i ett rör i närheten av platsen. Frågan är ju om det är någon som kanske har hunnit torka av den eller om det har varit så pass liksom kort som man har hållit i den, att det inte har avsatt spår av DNA- och heller inte blivit några fingeravtryck. Men det där är lite knicksigt, mm. så att, knepigt att tolka det, helt enkelt. I alla fall, alla fyra blir åtalade för försök till mord. Under utredningen så har det pekats ut vem som har hållit i kniven- lite fram och tillbaka Brottsoffret har ju en version där hon upplever att hon har blivit påhoppad av alla och hon tror att det är två av personerna som har hållit i kniven Frida och Anna. Men tjejerna själva har ju lite olika berättelser om det här. Ja, och för enkelhetens skull, för att inte trassla till det allt för mycket- vem som sagt vad och pekat ut vem i polisförhören. För det förändras rätt mycket under tiden också. Det gör ju det. Så drar vi hur det har låtit under förhören i tingsrätten- alltså under själva rättegången. Och där har den yngsta tjejen- säger att det är Anna som håller i kniven. Och det säger också Frida. Men tjejen från Stockholm, hon är ju osäker på vem som hunger överhuvudtaget- och vill inte peka ut någon. Och så är det lite samma sak med Anna. Hon pekar inte heller ut en enskild person som ska hålla i kniven. Och när vi läste i fuppen så lade vi ju märke till en sak. Och det gjorde försvarsadvokaten också, och det ska vi återkomma till. Igår avslutades förhandlingen om mordförsöket. Det har hållits slutpläderingar måndag, tisdag den här veckan och domen den får vi vänta på helt enkelt. Ja, vi har ju varit i kontakt med brottsoffret och brottsoffrets familj och hon mår ju såklart väldigt, väldigt dåligt och jag har beskrivit det i förhör också och även till mig att, jag menar, att hon känner att hon har blivit mer isolerad efter det här svårare att lita på personer, det är ju supernaturligt såklart. Skadorna var ju inte livshotande men däremot så får man väl se om hon kommer att ha liksom framtida men av det här. Ett av knivhuggen satt ju som sagt i ryggen. Hon har haft domningar på höger högersida efteråt så att det var ju väldigt att det inte träffade värre än vad det gjorde. Anledningen till att jag sen väljer att åtala det här som helst som sökt till mord. Åklagare Åsa Nilsson igen. Det grundas egentligen i att jag menar att det här är fråga om, om livsfarligt våld. Eh, att det är ren och skär tur att det inte har gått värre än vad det, vad det faktiskt gjorde. Sätter man en, en kökskniv i mitt i ryggen på någon, då, då är det förenat med livsvara. Och, och det menar jag att de här sura tilltalade har varit väl medvetna om man har ju också en alternativ brottsrubricering till mordförsök och det är ju synnerligen grov misshandel. Ska vi bryta ner skillnaden mellan de här två lite Synnerligen grov misshandel då kan man dömas till mellan 5 och 10 års fängelse. Mordförsök däremot där kan det bli så mycket som livstid? Jag tror inte det kommer vara aktuellt för någon av de här fyra tjejerna som är åtalade mm. överhuvudtaget. Minimistraffet för mordförsök det är fängelse ospecificerat antal mm. månader eller år. Annas försvarare, Anna är ju en av dem som de andra har pekat ut som den som höll i kniven. Också den som hade grundkonflikten kan man säga med Sara- hon har också kritiserat hur polisen har agerat under utredningen. Ja, det gäller det här med vem som har hållit i kniven. Precis som vi såg i förundersökningen så såg den här advokaten att de misstänkta fick liksom reda på vad de andra hade sagt. Mm. Den och den har sagt det här och det här. Den och den har sagt att den hade kniven och så vidare. Det här tycker Erika Sommerfors, Annas advokat då, inte är särskilt bra. Nej, man ska ju verkligen hålla sig för att introducera koncept- eller händelser för personer man förhör. Och det man kunde se, eller det jag konstaterade- det var att polisen i, eh, av fyra förhör, så var det väl tredje förhöret- på några av de då tilltagare hade lämnat uppgifter om- bland annat vad målsägaren hade sagt- och vad de andra hade sagt. Och sen kunde man se då att den tilltal som hördes och fick den här informationen hade ändrat sina uppgifter. Och det är ju fullt förståeligt. Men det innebär ju också att man inte riktigt vet vad som, alltså vad det är som stämmer. Men enligt åklagare Åsa Nilsson så finns det en förklaring till det här. Det handlar helt enkelt om att, att man ska få en möjlighet att bemöta det som de andra har sagt. Och det beslutet fattade jag med hänsyn till att historierna var så, så vitt skilda. Och jag tycker det är viktigt att, att alla bereds för möjlighet att, att faktiskt få bemöta vad, vad man blir anklagad för av även de andra inblandade. Under förhandlingarna förra och även denna vecka så har det varit en del åhörare på plats och en av dem är ju en av de misstänktas pappa. Det handlar om Frida. Det var ju hon då som är misstänkt för att ha lockat Sara till Göteborg med att skriva om den här festen. Det är ju rätt vanligt att familjemedlemmar och så är på plats som åhörare. Men det är ju mindre vanligt att man får möjligheten att prata med dem. Kanske främst när det gäller ett sånt här känsligt fall. Jag har varit på en del rättegångar där man fattar att ja, men nu är det oftast en mamma. Ibland en pappa eller ett syskon eller kompisar på plats. Det är rätt sällan de vill snacka. Men... Pappan till Frida, jag sökte honom och han kunde faktiskt tänka sig att eh, prata med mig om det här och hans tankar. Och Själva brottet då, som ni nämner, mot försöket eh, som hon åtalad för, vad säger pappan om det? Han eh, säger att han först blev arg, han har varit ledsen, han har varit besviken, såklart chockad. Men också velat eh, stötta sin dotter och vill hjälpa henne när det här är över. Han har ju varit på rättegången och han har också noterat alla de här olika versionerna som kommer från de åtalade tjejerna. Och han beskriver att det har varit rätt tungt att höra brottsoffret berätta om den där oktoberkvällen vid åkerplatsen. Det, det känns ju hemskt. Jag, jag känner ju med den här, den här tjejen som utsatt för det här. För att det sätter ju även spår i hennes... Hur hon litar på, på kompisar och människor runt omkring vem i framtiden. Så att för sak, oavsett, oavsett vad den här tjejen har sagt eller gjort- så förtjänade inte hon att bli så brutalt nedslagna och då lurad. Frida, hon förnekar ju brott. Hon säger ju att hon inte har gjort sig skyldig till något slags mordförsök eller misshandel- utan att hon istället har försökt hjälpa Sara. ska är att ni nötter också har hållit i den kniven, och gjort nötterna- och, och sen försökt komma undan- min förhoppning är att, att hon talar en sanning. att hon inte, hon, hon hugg inte i alla fall. Men att hon har slagit så, det är ju, det är ju också förfärligt. Men, men hellre det än att veta att, att min dotter ska vara kapabel för ett modförsök. Dottern då, Frida, hon förnekar att hon har misshandlat Sara men har i polisförhör pekat ut som den som använder kniv. Pappan säger ju att han alltid kommer älska sin dotter även om han tycker att brottet som hon är åtalad för är väldigt hemskt. Och även om man vill tro på det som hon berättade under rättegången så finns ju såklart ändå tvivel. Jag vill lita på min dotters, hur hon då berättar och hur hon gick till. Jag vill lita på det men jag har vissa frågetecken ändå. För att alla de pratar ju... Det, det är så rörig story från, från alla de här fyra tjejerna som, som var, gärningsmän, var gärningsmännen då. Jag är lite skeptisk. Jag vill kunna lita på min dotter. Men det går ändå inte fält ut. Vi reagerade ju båda ganska kraftigt när vi satt och läste igenom de här förhören men också brottsplatsbeskrivningarna och beskrivningarna av det här knivvåldet och vi började direkt titta på, ja men är det här vanligt? Har det här ökat egentligen? Ja, men kollar man på statistiken från Brå då ser man att eh, kvinnor som gärningspersoner det har legat ändå relativt jämnt. Man ser ingen liksom, superkraftig uppgång eller skillnad gällande just eh, våldsbrott. Det är fortfarande ett rätt ovanligt udda fall det här att det är eh, kvinnor som ger sig på en annan kvinna och särskilt där med fyra mot en som det har varit eh, men... i det här fallet. Däremot, snackar vi kniv. Mm, där har vi ju sett en uppgång. Ja, men den kan man faktiskt inte se hos Brottsförebyggande rådet där man vanligen hittar kriminalstatistik eller statistik om anmälda brott. För om man då skulle kika på till exempel försök till mord som det handlar om i det här fallet, synnerligen grov misshandel, grov misshandel eller normalgradsmisshandel. då märker man liksom inte ut de här brotten där kniv har använts. Det går helt enkelt inte att se vad det är för typ av tillhygge eller om man bara har använt slag och sparkar. Liten lucka i statistiken där. Ja, det blir ju särskilt intressant om man då kikar på den statistik som faktiskt finns. Mm. Där har vi ju socialstyrelsens statistik över hur många som har fått vård efter angrepp med kniv eller stickande föremål som man kallar det. Och det har ju faktiskt ökat rätt stadigt senaste åren. Om vi kollar till exempel på 2015, mm. då var det 700 personer som fick vård efter något slags knivangrepp. 2019, fyra år senare, då är det uppe i lite drygt 900. Och mer detaljerad statistik kring det här det kan du se på sverigesradiose peterkrim om vi då bryter ner de här siffrorna från 2019, ungefär 900, då kan man se att majoriteten av de som blev skadade, drygt hälften av de här 900, det är män som är någonstans mellan 20 och 40 år. Kvinnorna, det är ungefär 60 stycken. Så det är ju rätt få mm. i relation. Det sticker ut. Ärendet sticker ut och det, det gör det egentligen på, på flera sätt åklagare Åsa Nilsson igen. De inblandade är väldigt unga. Vi har en som är under, under 18. Dels att det är fråga om, om väldigt grov våldsbrottslighet. Sen är det även så att det är mer ovanligt att kvinnor eller tjejer begår den här typen av grova våldsbrott. Än vad det är att män eller pojkar eller killar Ja, Den händer det naturligtvis att, eh, att kvinnor gör det men det är inte i samma utsträckning eh, och det gör naturligtvis att det här ärendet sticker ut. Nu har vi hört eh, åklagare och försvarsadvokater och trygghetsvärdar men vi har inte hört jättemycket från unga tjejer själva och vi fick ett tag på en tjej som är kompis med den yngsta tjejen som står åtalad som är från en i Göteborg och hon ville vara med och snacka. Hon blev ju rätt chockad när hon hörde vad som hade hänt och hon kunde ju inte tro det här om sin kompis. Alla var påverkade och jag tror det var det som tog över för att är man jättepåverkad så vet man inte riktigt vad man gör. Och är man flera personer så är det lättare att man drar in varandra i olika grejer även fast det inte är bra. För som vi var inne på förut så hade ju alla tjejer benso i kroppen under själva kvällen. Och R som jag valt att kalla den här tjejen, hon har själv sett hur folk blir helt annorlunda på den drogen sak jag vet är att när man tar benzo så är det enklare att man blir aggressiv och utsätter folk för våld eftersom man själv inte vet vad man gör. Alltså man missar inte vad man gör. Är hon är från en förort i Göteborg och säger att våld inte är så himla ovanligt mm. men att det används kniv som det gjorde vid åkareplatsen, det sticker ut. Precis som åklagaren inne på. Och är beskriver ju vad hon ser där hon kommer från en förort i Göteborg men det här med våld mellan unga kvinnor och unga män det är inte bara ett förortsproblem. Det är inte bara sker i bit, det sker inte bara i Borås det sker överallt generellt. Nej, det här sker ju överallt egentligen men däremot kan det bli en negativ spiral i vissa områden vid vissa tidpunkter. Ja, det är ju inne på. Men det sker mest i städer eftersom folk i städer är i underläge, de är redan nedtryckta av staten, de är nedtryckta av folk runt om. De, är, de har kommit från krig, de är traumatiserade, de har vuxit upp i våld och då är det enklare att man använder våld. Vi har ju också varit inne på det här med att de här fyra tjejerna som är åtalade att det har varit lite trassligt i deras bakgrund, mm. det har funnits en del CIS- och SOS-placeringar och det här är ju är rätt liksom, kritisk emot. Hon tycker CC, att eh, när man placerar uh, unga personer på SIS eller HVB-hem, då blir det bara värre. Ja, lite som man pratar om att man sätter unga killar i fängelse och så får de gå kriminella universitet. Liksom. De vuxna ger inte rätt stöd till oss ungdomar för att vi själva ska kunna förbättra oss. Utan de, de gör bara det motsatta. och då Vi blir bara ännu aggressivare. Vi får mer i oss som när tiden kommer komma ut på fällsnätet. Så igår avslutades förhandlingarna. Domen kommer eh, relativt snart. Vi har ju gått igenom ganska mycket av utmaningarna som åklagaren står inför när det gäller bevisningen. Och på något plan så handlar det här också om trovärdighet. Ja, vilken version är det som stämmer? Alltså. Brottsoffret eh, har ju berättat om ett eh, förlopp och det har låtit ungefär likadant från liksom, polisutredning till rätten. Hon är ju ganska ödmjuken för att eh, ja, men hon inte minns allting perfekt men det hänger ju ihop ändå, hennes eh, Version av händelsen. Däremot har det gällande de här fyra åtalade tjejerna svajat lite grann för olika personer. Från vissa har det inte bara kommit en version utan kanske två versioner och då blir det ju upp till rätten att bedöma trovärdigheten. Det här är ju någonting som man reagerar på när man läser uppen för om vi tänker på de fallen vi har tagit upp de senaste veckorna så har det ju varit förhör där alla har tigit hela vägen in i eh, förhandlingar. Men de här tjejerna pratar ju väldigt öppet om allt som hände eh, vilket gör att det blir väldigt många olika versioner för de ändrar sig lite över tid och de ja, svajar fram och tillbaka. Vi får se när domen kommer hur man har resonerat och... När förhandlingen avslutades igår, då fattade rätten beslut om att de tre som är 18 år eller äldre ska vara kvar i häkte. Den yngsta tjejen som är 17, hon har redan tidigare släppts ur häkte och tas om hand av socialtjänsten. Men det här med att man blir kvar i häkte, det kan tyda på en fällande dom. Men, jag är inte helt säker på att alla kommer att dömas för mordförsök. Där handlar det nog om man lyckas avgöra vem som har hållit i kniven. Och vi ska tillägga att alla åtalade, de förnekar att de har gjort sig skyldiga till försök till mord. Och som en veckoaktuell podd så ska vi ge en liten uppdatering också kring Vårbergsfallet som vi lovade här i början av avsnittet. Vill man höra hela bakgrunden om åtalet gällande grovt narkotikabrott och människohandel mot Vårbergsnätverket Vårberg alltså i södra Stockholm då kan man lyssna på ett tidigare avsnitt som heter Vårberg, välkommen till Lilla Kristiania. Och uppdateringen som kom i veckan, den har ju att göra med advokaten och de här kärleksbreven som vi tog upp. Det var ju en advokat som blev av med sitt uppdrag under själva förhandlingen för att det framkom att hon hade smugglat brev mellan en kille som satt häktad och hans tjej på utsidan. Det här ledde ju till dels att man var tvungen att ta paus i förhandlingen. Mm. Det blev två veckors uppehåll, inställda förhandlingsdagar. Dessutom så var man ju tvungen att få fram en ny försvarare som skulle läsa in sig på det här rätt omfattande materialet. Och nu i veckan så kunde man ju läsa ut att i domen så stod i notan för hela det spektaklet med. Staten kräver tillbaka 230 000 kronor. Från den här advokaten just för att det blev så mycket strul och trassel och omkostnader i samband med att hon då på juridiska genom genomvårdslöshet har vållat dessa kostnader det vill säga att hon smugglade breven gjorde att det blev krångligt för tingsrätten. Och nu får hon betala. Vi kan också säga att jag har sökt advokaten för att ställa frågor. Dels om det här med ersättningen som ska betalas tillbaka. Och dels om det här med breven. Men hon har inte återkommit. Ja, vi får se om vi har anledning att återkomma till Vårberg under våren. Det här var allt för idag. Du har lyssnat på Petrik Krim. Tipsa oss gärna på petrikrim Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter idag det var Mette Karlbaum och Lovén Nykvistschöld, och jag heter Eva Lisa Valin. Jag är Victor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.